uan gonsen Elkarretaratzen sinplea ekintza bilakatu zen Bayonan, larumatean ameketan herriko etxe inzinan zelariki zorua bat gazte bildu ziren, Baionako herriko etxe intzzinan baten aldarrikatzeko. Horo hititzzte gaztetxeko kideek aldarrikatu zuten gaztetxe bat behar zela baiionako jendeentzat eta ultimatzun bat eana zuten eta ara bide hartu dugu beraz Bayonako herriko etxetian pek Karrika hartu jakin gabe norun zweetingenan kat katedralatik Urdibildo eta Espainia karrikaren astapen hortan den egoitzara etorri ginen han bandirola handi bat bayonako gaztetxea data batekin 2013ko uztailaren 13 eta data hortan beraz okupatzen hasi ziren bayonako gazteak egoitza handi bat Ateak ideki eta txaloen pean beraz, sartu ziren, gazteak eta ere deskubritu, berde moran, egoitza handi bat, hausitegi ohi bat, zinez haundia, misión lokal gune ere izan dena, gazten laguntzeko gune bat ere, baina azken urteetan hutsik galditu den egoitza historikoa, musikariekin sartu, beti giro honean eta Shoinu bat o oh, gentzuten zena hala ere, alarmarena biztan da. Ugo Sharron Baionako gaztea samadako kidea da eta Belen galdera xinplea. Ugo non gira hemen. Hemen gira Bayonan eta hor gira lokal baten aitzinean guk e, ga, Baionako gaztea asamladak okupatu duguna e, gazte txe bat sortzeko asmoz Bayonan. Guk e, erabaki dugu boki e, jortzea, hor duan e, jendea ukitzea, hor tanako dugu lokal hori, e, ikus baitu, baititugu lokal desbergin batzu eta lokal hori ondoan duguna Eta hori delako Bayonan uh, simorizatzen duena uh, Bayonako erriko etxearen portaera Hori da, lokal hori bada orain urte inokupatua dela. Eta diakim behar da horren ondoan, lokal hori dela Bayonako historiaren lokal bat. Izan da luzaz hauzite izan da ere bai deitzen dena misión lokal. Uh, E, gazteak eta zaitasun direna, zaitasunetan direnak laguntzeko eta orduan lokal horrek simorizatzen du Baionako bizia eta eta pena dena maten duguna da, badala urte orain ez dela okupatuak. Eta Bayona erriko etxearen e, jargera horren ondoan, ezta biziki argiaz, eta Luzaz bazuten asmoa saltea egiteko zentro komertziala undi bat, eta ez dakitez erregin, eta gueldu gira orain egatera, zerraetik e, partidu privatu bati saldu, ondoan e, gazte batzu hor baldin bagira, eganez, eman guri guk horrekin e, Bayonan animazioa sortuko dugu. Uste duze onge hartua izanen dara hori polizia bat zurbiltzenari ari gira? Eh? Ba, hori da, ahiskoa, eh? guk okupatzen dugularik ez dugune hor abisatzen, baina nala da jakin behar da gaztea samala da bo, aurkezteko ba, lau urte terdi sortu giren uh, elkarte bat. Baionako gazteaanla da izenean, eta arigira motainitze motainitzetako animazioak egiten Baionan asi baten dugulako badela eskassu bat hori da ostegunetan e, ikasle e, aeraldiak edo horiek ez, ez ditugu kritikatzen batere. Baina, eh, atxe maten dugu, ez dela haski aberastasunik eh, bai diren aise Eta horretarako, la uurte horietan eskaini ditugu guk gaztetxearen izenean aise aldi desberdin batzu. Izan dira konzertu batzu, mota guztitakoak, izan dira debate batzu, izan dira filma erretro proiektatze batzu, mus txapelketat, futbol txapelketak, dantza eman eta beste hainbat gauza. Baina, nogen egiteko guk behar dugu horrein hain lokal bat nuen aktivitate guztiek egiten alditugun eta nola antolatu. Eta horretarako okupatu dugu hori, orain Erriko Etxearen diagera gure aintzinean ez dugu sobera ezagutzen. Zer eta bada harritu gira urte bat terdiz orain, urte bat terdiz harritu gira Erriko Etxearekin debatean eta bilkurak egiten lokal baten aurkitzeko. Arritu gira, ukan dugu esperantza hundia, lokal bat ukango gaztetxe bat hitz digute, baina azkenean urte bat eterdita gero, deus ez, eta dena dena bukatu da. Orduan guk orain horain dugu gauzak esku artean hartzea eta lokal hori okupatzea jakingabe zein izango zen Errikoetxearen erantzuna eta orain haien zain gira ikusteko nola itzegin haiekin kompromisu bat lohtzeko. Asteburu burugu animazioekin segitu dute beraz Bayonako gazteak simbolika hori kontutan harturik, baionako gaztea samradako kidek esperantza bat dute ala ere Errikoetxeak atxiki dezan okupazio hori simbolikoa baldin bada ere giblean badela bat eta aldagikapen bat erri bat gaztetxe bat eta baionak beraz Beret, gazte berzuela.